بسم الله الرحمن الرحيم موږ په تسیرو مصطلح الحديث کې سلوروم باب دا ویلي سلوروم باب کې دوا بنیادي فصلونه یهو لطایف الاسناد یعنی ده سنه امتیازات ده بازی سنه دونو ده سنه کم مزایا دی او کم چه داغی بازی محاسن او خوبیانی دی او دویم فصل ده پا معرفت و روات بانی ده راویان و معرفت بانی مشتمل دی دوړو فصلونو کې تقریبا اتیش 28 انواع دا ذکر کیږي کی یو داغي انواعنا اسناد عالی او اسناد نازل ده سند عالی او سند نازل لن تعریف چدکم سند واسطي هغه کمی دا سند عالی دي او کوم سند د بل سند په نسبت سره چې داغي واسطي هغه غني دا سند دا نازل دی بیا د علو د دی وچټوالي او چې سند عالیوي دا په پینځه قسمه دی او د دی مقابل کی د نزول بیا په پینځه قسمه جوړیږي یو قسم په علو کې القربو من رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نجوره قرب وي او سند کې واسطي یغ کمي نو دیتا علو مطلق هغه وی لیکيږي د دې مقابله کې د نزول هما یو قسم جوړ کا چې البعد م رسول الله صلی الله علیه و سلم د الله د پیغمبرنا چې سمرا بوعدوی یعنی کثرت سرا پای پا کی روات وی نذا اغا نزول مطلق ده دا بیا نزول مطلق ده بل دا چې القرب من امام من ائمه الحديث چې یو امام الحديث تا یو امام تا یو لوی امام تا د یو محدث داغه قربوي نو د دې مقابله کې بل جوړ کا چې البعدو من امام من ائمه الحديث چې یو امام نا څمر د بندا هغه بعدوي نو د نزول کې د قسم راغې یا قرب کی راغی او بل پنزول کی راغی او دا اغا نزول نسبی دی در قسم اغا منگووی لیچی القربو بن نسبتی الى روایت احد الکتب ستا او دی مقابلہ کی پنزول کم در ایم قسم اغا جوڑ کا چې ان نزولو بن نسبتی کتاب من کتب ستا یا او غیره ها من کتب المعتمده نو پدې کې غویا ده د کوم د اقسام جوړی کی چې په شیخو شیخ کی موافقه تو کی خلې کې نا غسند واسیتی هغه غنی صرف په شیخ کی موافقه تو کی دغه موافقه ده او که د شیخ په زبانه بل شیخ تراوړي ابدالو کی او پ شیخ خو شیخ کی ته موافق شی دام دے مساوات خو بیا ناراضی مساوات خو بیا دا ناراضی او دارین یہ مصافحه دام بیا ممکن نہ او مقصد دا دے چ بعد یو د کتابونو تا دا بندا بعد اغه ریواله غراشینه دا صرف بیاپدی دوو اقسام او کیغه ممکن دی په موافقت کی او دانګې په بدل کی منګ دو علو دری اقسام اغه او ویلی یوم علو وی مطلق ویلی او دومو علو نسبی کی یو علو پا نزبت سر ایو امام تا او دویم پا نزبت سر مشورو کتابونو تا داغی مصنفینو تا نندو علو منگا بلقسم وایو دو علو نسبینا پا نمبر ایک سو چوان بانی العلو و بی تقدم وفات الراوی علو پدیه ته اولوپ سنت کی پدیه ته بار دبل نمخ کی وفات شوې ده دبل نا مخ کی وفات شوې ده ومثاله هه ما قاله النوویو او مثال د دې کم چی امام نووی اغه ویل فما ارویه عن ثلاثه عن البهقی عن الحاکم دا سلاسه پدیزه کې دا, دا راوي نوم نه دي بلکې محدثين کله چې سند کې مختصرن راویان ذکر کوي چیرې زم ما او د بهقي ترمين مثلا دلته امام نووي خپل او دارنګي د دا بهقي ترمين ځکه کله سند زی کوي نو نوابي او د بهقي بهمنس کې سو واسيتي د دري واسيتي دي مدلتا نو امام نوابي وي او التقريب کې فما ارويه عن ثلاثه پس هغه د زړه روایت کوم عن ثلاثه د دریو راویان په واسطه د چانا انل بهقي د بهقينا ینه نوو دی فما عن نو آغا کو ما واسطو سا دا او د بهقی په منس کې د دی دي فما ارویه عن ثلاثه نو هغه ژه روایت کوما په دیو واسطه تو سره د بهقینا او بهقی د حاکمنا بهقی د حاکم شاگردم ده نو اعلا دا سند عالی دے دا من ان دا دی د اوچته من اند دی خبره نه ان ارویه عن ثلاثه د دی خبره نه ژه روایت کوما د دې عن سلاثتين بدرو واسه تو سرد ابو بکر ابن خلف نا عن الحاكم د الحاكم نا وجسد لتقدم وفات البيهقي عن ابن خلف زکه بهد بهقي وفات د ابن خلف نا مخه شوي دي يعني سرد دي نا چې پر دراویا نو تعداد په دوانو سندونو کې اغا یو برابر دی ده نووی او ده بهقی ده نووی او ده او ده, او ده ابو بکر خلف ترمینزا تریغ شو او یو بهقی ش سلور او حاکم بنزا دارنگ دی بل سند کما ابو بکر ابن خلف او ده نووی منس کدری واستی دی سلورم ابو بکر شو بنزم حاکم شو پدوانو سندونو کی پینز پینز راویان دی لیکن امام نبوی وی چې زه د بهقی په صنعت سره کوم روایت کوم نو دا, دا عالیده د ابو بکر ابن خلف نو وجه صدا دای وجه داد چې دا داد دا دا دا ابو بکر ابن خلف نو مخ کې وفات شو وی دی می قسم لا تقدم اغو ته حاصل لاندې لیکلي دی په شیا کی هاذا داده ده دا وجنه وقد توفی البحقی سنه چار سو اٹاون حجری بحقی ده وفات شوه ده پچار سو اٹاون حجری کی او توفی ابن خلفن سنه چار سو ستاسی حجری سال د دوان اپو مرک فرق ده نو بحقی او کم ده رشکال مخی ده ابو بکر ابن خلفن مخی وفات شوه ده نو ده دا سو داغ علوو نسبی ده ینه به حقی ابو بکر ابن خلف د د په نسبت سره مخکی وفات شوې ده نو چې مخکی وفات شوې ده نو هغه تا گویا کیو تقدم اغه حاصل لې نو یو راوی پدی کوم لکه بل روایت باندې له ترجیح ور کوي چیرته د پیغمبر تا گویا کی زمانی طور سره اغه نږدې ده د بل سند په اعتبار سره لذا سلورم قسم شوه دام علوو علوو علو نسبی ش قال علو بتقدم السماع علو د سماع کی د مخکی والی په اعتبار بانی چې یو وی د یو شیخ نه مخک سماع کړي دا او بل راغله دی د هغه شیخ نه روستو سماع کړي دا نو چا چې د مخک سماع کړي دا او هغه لګویا کیو تقدم حاصل دی یو مخکیواله حاصل دی قال العلومو بتقدم السماع یعنی دومره وړو وړو خبرو ته محدثینو کتلی دی او چې سمره په یو روایت کې داغه د پیغمبر سره هغه نسبت ای کی معموله غونتم فرق راځي نو هغه دینه هغه علوم سره تعبیر کړي دې علوم بتقدم السماع پا سماع کی دا مخ کی والی پا اعتبار بانی اے بی تقدم سماعی من الشیخ دیو شیخنا دا حدیث مخ کی اوری دلو پا اعتبار بانی پا من سمع منہو متقدمن چاچی دا دا شیخنا اوری دل کری دی متقدمن پا داسحال کی چی اغمخ کی اوری دل کری دی نو کانا تانا اعلا من من سمع منه نو ده عالی ده راوی ده آغا چانا ده عالی ده سمع منه چه اغا او ریدل کردی ده شیخنا بعده ده نروستا مثلا د ده مثال سنگده خا ایس معا شخصان من شیخن چه یو دو شاگردان یو دو افراد ده یو شیخنا او ریدلو کی وسماع احدهما منذ 60 سنه مثلا او سماع دي دوانو ددي ا ديو سماع جده شيخنا داغيش بيت قال مثلا اوشو منذ 60 سنه شبيت قال داغي اوشو مثلا اول اخر او قبل چدين منذ 40 سنه داغسل ويخ قال اوشو یو د شیخنا دغ غد روایت شپته کاله وشو د بل د ش نهوی کاله ژ یو د ش نه شپ کاله مخکې اوریاییت اولی بلته سلویخ کاله مخکې او رواییت اوورلی دی وتول عاده د ی هما وتول او برابر دی تعداد د راانو الی ما د دوانو راویان تا یعنی یو برابر دی مثلا اغوی تا چکم سند رسی نو دی یو راوی تا مسند تعداد اغا یو برابر دی مثلا ده دغا راوی او ده محدث ترمینزا کمچه اغا صاحب کتاب دی ده آغا راوی او د محدث ترمینزا مثلا درې واسطی دی چاچی ده محدث نشبه تکالمخ کی اوری دل کردیو بل سند کی هم د محدث او د اغه راوی تر منزا چا د شیخ نه سلویخ کالمخ کی اوریدلیو نو د دوانو منز کی لکه اغه راویان او تعداد اغه یو برابر دی یعنی پسننت کی صدمره د راویان او د تعداد فرق نه دی لیکن یو مخ کی سماح کړي د شیخ نه او بدروست کړي دا نو فال اول او اعلى من الثانی نو داروم باندې اعلی د سانینا پدی اعتبار وسه اعتبار باندې و يتأكد ذلك او دا خبره مزیده په خشی او دا خبره مزیده موقت شي في حق من اختلط شيخه په حق دا غچا کې دا خبره ډیره تاکیدی شي چې دا غشیخ هغه د اختلاط کار شوی اوس مثلا کم راوی چې اغه د شیخ نا مخ کی اوري دلکړي نو په هغه وخت کې د شیخ حافظه اغه ډیر خوه شیخ اغه حافظه خوه نو هغه د شیخ نا د اختلات مخ کی سماع کړی دا او دیبل چی دی نو دروست کړی دا نو په دې کې امکان شته کې دیش شیخ په هغه وخت کې دغه حافظه کمزوري شي وي او هغه د اختلاط ښکار شوی نو د دې وجنه د غلمبني کس داغه سماعلبا پدی بانی او علو حاصل ای چې اغه د شیخ نه دغه په نوجوانی کې حدیث اوریدلید او په او نوجوانی کې د انسان حافظه هغه مضبوطه ای نو فال اول او اعلى من الثانی دا لومبنه دا عشدد د دو دویم نه و یتا کذالک فی حق من اختلت شیخه او دا خبره مزید موققه شي په حق دا هغه چا کی چې داغه شیخ هغه د اختلاط کار شوی او خریفه خریفه او یا دا چې زایل شوی اقل داغه د دا بوډا والي د وجنا خریفسه ته وایي اے فسده عقله منل کبره چې داغه عقل هغه فاسد شوی خراب شوی د بوډا والي د وجنا خا اقسام النزول دو تاس تاال لژیما و سر که دا ووی Labor אח ilfi نزول قسمونه ام دا ده په اعتبار د نزول قسمونه هم دی خا اقسام النزول خمسطون دا نزولم دا غلطه سی اقسام دی و تو عرفو منذد ده او د نزول د پینزه وانا اقسام دا پیجندل که د دا زد دا غلطه مخی는지 مطلب دا ده چې دا غلطه پس زد د دا پینزه وانا اقس جوڑےږي چاغه دی او پی جن دل نوداب مو پی جنې فكل لقسمه من اقسام العلوي هر یو قسم د اقسام او د علو نا چې ما قبل کثیر شو ضد هو دا غيب زد کی قسم من اقسام النزولي یو قسم دې د اقسام او د نزول نا لک دل ته غو دې نه ذکر کړ کړي માતા ست لگړم بنو القرب من رسول الله نوبدي کې عن النبي صلى الله عليه وسلم داري النزول ده سبب البعد عن امام من ائمه من الائمه داري النزول بالنسبه الى روايه احد الكتب السته يا او كتب المعتمده سلوم ان النزول بسبب یا بتأخری وفات راوی تلورم قسمان او پینزم ان نزولو بتأخر سماعی عن الشیخ بنسبت لآخرا لآخر بس پایکیم دا غدا ان نزولو بتأخر سماعی من الشیخ دا شیخنا پروستانی سماع سرا او په دې هر یو کې دوه دوه مثالونه اغزي کر شوې دي مثلا سلورم کتاب څو ګورې ال علو بتقدم وفات الراوی نو په یخه ده بیهقی مثال دا, دا علوم مثالو او په دغه کې دا ابو بکر ابن خلف مثال دا د نزول مثال ده لک ان نزول بتاخر وفات الراوی ابو بکر ابن خلف د بیهقی نه یو کم درش کال بعد وفات شوه دي په د دې وجې نه دا د غ نزول دراوي پروست وفات کیدل سره دا دا غي مثال دي نو په هر یو مثال کې اغه متضاد مثال اغم بیان شوي دي خو اوز دا ذکر کای چې ایا علو افضل ده او ک نذول افضل ده نو قال علو افضل من النزول على الصحيح علوچ دا پسند کی دا افضل د نزولنا اسنار عالی دا افضل د نزولنا د دې وجې نه کوئی مخک ذکر کړی و چې محدثین او د دې لپاره سفرې کړې دي دا خو یو ښکار خبره ده صحیح قول مطابق علو افزل د نزولنا الذي قاله الجمهور دا د جمهور او محدثین قول دی ده وجه صدا وعلو کی ددید افزلوالی یا ددید غروالی وجه صدا لئنهو یبعدو کثرت احتمال الخلل عن الحدیث زکا چه دا علو دا لرکی یبعدو دا لرکی دا خلل د احتمال ډیروالی سم مطلب ییني سورچ په یو سند کې واسطې ډیروی نو دوروبای کید د خلل احتمال اغډیروی څومره راویان ګڼوی دمربد غلطۍ امکان او احتمال اغډیروی او چې څومره راویان کم وی نو دمر د غلطۍ احتمال اغه کم شو نو علو د دی وجه نه د نزول نه افضل دی ځکه چې دا علو دا لریکي د سندنا د خلل اغړ ډېرواله دغه دا احتمال داتي لریکي مطلب داتي کمی چې څومره په یو سند کې واسطي کمی نو دومره پې کی د احتمال خلل اغو بږي کم وي نو لانه يبعد كثره احتمال الخلل ان الحديث داغه دا معنا ده ونزول مرغوب عنه او نزول چې دې نو دا مرغوب عنو ده یعنی پدی کې یو مرغوب فیهی ده علو دا مرغوب فیهی ده یعنی پدی کی محدثین شخصاتی پدی کې رغبت کوي او یو دا رغبه سی لکی چکل عن راشی نو معنا مخړول لگا فمر رغبه عن سنتی نو رغبه سی لکی عن راغلی لطم مرغوب سی لکی عن راغلی ده او نزول چی ده نو ددینا محدثین ایراس کئی مختیاری اینا ځکه اسناد نازل د دې څخه فائدنه نشته او محدثین کوشش کړي د اسناد عالی د دې وجنه ابن المديني وای چې ان نزول شؤمن نزول چې د شؤم اصل کې نحوست توي او په هر حال چې د حدیث مامله دا نو منګه لګ دا ادب لفظ به استعمالو نو ان نزول شؤم ابن المديني هغه چې نزول د بے برکتی دا یا نزول شؤم پدې کې ان نزول نزول چې د اسناد نازل شؤم دا ناپسندیده دي ناپسندیده دي محدثین ته شؤم معنی ناپسندیدہ یعنی با دی که محدثین دور رغبت نلری دا ناپسندیده وی ناپسندوی خوخی نئی خو بکم صورت کی دا ناپسندیده ده و هادا او دا پا آغا وقت کی اذا تصاول اصنادان فی القوه کلچ دوان سندونا دا پا قوت کی برابر وی نو لازم خبر دا دا با آغا وقت کی علو دا افضل یعنی جو سندونه دونه په قوت کې برابر دي کو یو سند هغه عالی دے پائی کی دی پای کې واسطی کمی دي اغم صحیح سند دی قوت کې اغم برابر دے. یعنی کی طول کرا دی یعنی پای کې مراویان ټول قرار او یان دي لیکن پای کې واسطی کمی دي بل طرف ته چې کم اسناد نازل دي پای کې واسطي ډيري دي او پای کې ټول سقا او قرار راویان یان دي نو علی ابن المدینی وی دی امام بخاری استاد چه النزول شؤم نو پدی وخت کی نو اسناد نازل دا ناپسندیده د محدثین او تا او خصوصا په کم وخت کی اذا تساوی الاسنادان فی القوه کله چې برابر وی دوانه سندونه په قوت کی لوچ کله دوانه سندونه په قوت کی برابر دی نو بیا یو محدث دا غصه کار ده چه اغا اصناد نازل راخلی او اصناد عالی اغا پریدی نو پا اغا وقتی خو اصناد عالی اغا افضل ده او اغا او بهتر ده نو دا خود و علو دا افضل والی حوالی سر خبر شوا او دویم دا و یکون نزول افضلو دام خکار خبر دا او ویب نزول افضل فکم وقتی خو اذا تمیز الاسناد نازلو بفائدتن کلچی جداوی اسناد نازل او کله چخکاروی اغه اسناد نازل دفاعتین بېو فایدی سره یعنی کله چې په سنده نازل کې یو کاره فائدوی او په کاره فائدې سره اغه معلومیږي نبي په سنده نازل اغه د د اسناد عالینا د سند عالینا اغه به افضل وی لاندی لیکلی دی بفا عتن کې کا یکوونه ررجال وه او څه مر ررجال اسنا د عالی چې نازل د غې راان دا ډیر س قوي د اسناد د عالی د رایانو نه نو په وختې به با د نازل دا به افضل وي د سنه د عالی نه په اوږ سنتت کې رایان ډیر سقددي داغا بل سنت په اعتبار بانی چه پایی کی کمی دي لیکن پایی کی راویان د بل سنت په اعتبار بانی سق دی خکم سق او احفظ او احفظا یا پایی کی راویان چی دینو اغر دیر حافظ دي دی پسنند نازل کې راویان اغرد حدیث دیر یاد ساتون کی دی او افقہا او یا پایی کی فقاحت دیر دی یعنی یواز راویان نه دی بلکې اور سرا پای کې فقاهت ډېر دی پای کې د حدیث په اړه دا نو دا غي د وجنههما اغه سند نازل اغه بد سند عالین افضل وی زکه پای کې راویان اغه فقاهه دی خپدی باب کې کوم مشهور تصنیفات یغه کم یو دی اشهر المصنفات فيه و دی که مشهور تصنیفات کمیو لا تو توجدو مصنفات ان خاصت ان فی الاسانی او موجود دی او نازل موجود ندی خاص تصانیف فی الاسانی دی عالیو کی فی عالی سندنو کی او دارنگی پر نازل سندنو کی به شکل عام من داسې په ی عام شکل سره چې ته دا و چره دا پس نه د عالیبانې فلانک محدس دا کتاب لیکلی دی او یا پسند پس نه د نازلبانې یعنی داسې عام طور سره په دی ک خاصته صفاات نهشته لکهسم چې د دی نه مخکې په بعضېواناتو بانې خطیب یا نورو او لماو پی خاص کتابون د لیکلی شوي لیکلی لیکن افراد العلماء بالتصنيف اجزاءن لیکن علماء په دې سلسله کې دا سه یعنی وړي وړي رسالي واړو واړو کې د اغا اغي ځان ل لیکلي دي ځان ل لیکلي دي څه مطلب لګاوو مثلا اطلقوا عليها جزء دي تا سو دے نمخ کی اجزاء غوی لی دا کتابونوں پا گنوں اقساموں کی معاجم ستا ہوئی اجزاء ستا ہوئی جزے دیتا ہوئی یو موضوع مطالق روایات اغب کی راوڑ لیشوی نو دلتا خو موضوع آغا سے بلکې دلته بلکہ دلتا علماء اکثرا خو سلاسیاتو کتاب لی کلے دے اطلقو اسم اثم او دوی پاغي باندې د ثلاثيات او د نوم اطلاق کړي ثلاثيات کم روایات دي چې د محدث او د پیغمبر په منځ کې درې واسطې دي په بوخاري کې اوس دوی ثلاثيات دي دوی ثلاثيات دي ابن حجر پدیوانه مستقل راون راوند کړي ثلاثيات البخاري مولانا خان بادشاہ داغم داسي وړغون تر رساله وا او پای کغه ثلاثيات د بخاري هغه اونکړې دي د دوی شه او هغه اصل کې پدی اعتبار باندې هغه دا وړغون ته رساله د لیکلې وا ما سره یو وخت کې وا 16 علم د ډېر مودا غیبه ده پای کغه پدی اعتبار باندې هغه ثلاثيات د بخاري هغه اونکړیو او چې سمرا ثلاثيات نو پدی دویشتو رواياتو کې ول الثلاثیات اغدی جددی پسند کی اغه راویان دي چې اغه د امام ابو حنیفه شاګردان دي د امام ابو حنیفه تلامیز دي نو هغه په دې اعتبار باندې لیکلو چې کم خلق اغه په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې اعتراض کوي نو آغا دی د بخاری اوږي بخاری بخاری کوي نو بخاری چې په کومو روایتو باندې فخر کوي چی اغا دا اغا دی او د پیغمبر او دا اغا ترمین دا صرف دری واسیتی دی دا بخاری استاز دے او اغا تب تابی دے بل چې دے نو اغا دا اغا استاز دے اغا تابی دے او بل دا اغا استاز دے اغا صحابی دے. نو دری واسیتی دي منس کی او بیا نبی علیہ السلام دے نو بخاری چې بکمو روایتوبانه فخر کوي په دویشته ثلاثياتوباني پي کوي اولس اغه ثلاثياتي چېغه د امام ابو حنیفه د شاګردانو نه دي نو ته په امام ابو حنیفه باندې څنګه اعتراض کوي او بلدا چې امام بخاری ته بکمو روایتوبانه فضیلت حاصل نه نو لکه امام بخاری لکاہرا څنګه د دایما بوحنیفه د دا شاگردانو هغه مستغنی کی دي شي او تشپورز بخاري بخاري کې نو اطلقوا علیها اسم الثلاثیات دوی پاږی اطلاق کړي د ثلاثیات و د نومه ویعنونا د سلاسیاتو و نمراد څه ده ویعنونا بها الاحاديث التي او د دې مراد پاږی سره هغه احاديث تي فيها يبقىي کې بین المصنفي په منځ د مصنف کې لکه بخاري شو او رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه اشخاص فقط او د پیغمبر ترمينه صرف 3 افراد دي 3 راویان دي وفي ذلك اشاره الى اهتمام العلماء بالاسانيد العوالي او بې دي کی اشاره دا چې علماو په عالی سندونو سره اهتمام کړي وي په من تل ک سولاحیات نو ده د سولاحیات او نه سولاحیات د بوخاری دی یعنی مقصد دا د چ علماء بাজি وړي وړي رسالي او په علي اسناد باني اغي روايات راجم کړي دي دا دی ویلی خو حال بسره روايات راجم کړي دي مراد دا غي نه سده چې زمنګ او د پیغمبر په منس کې وګوره واسه تی کمی کمیږي نو نوپوپ اسانی دے نازلو بانی علماء داسې مستقل کتابونه غنې دي ځکه دایې څه فائدہ نشته ثلاثیات د بخاری دی لکه ابن حجر په دی باندې مستقل تصنیف کړی دی یا ثلاثیات د احمد ابن حنبل دی اوس احمد ابن حنبل د بخاری استاد دی او داغه او د پیغمبر په منسکی درواسیتی دی او دا لس سفارینی دا د سفارینی محدث اغراوند کړی دي نو دا د اسناد عالی او د اسناد نازل حوالی سرو ان شاء الله تعالی نور با د نور استلاحات وایو ګرامر وایو ښا